السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد <تصفيق> الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونأوض بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضلل. رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة Wa kulla bid'atim dhalalah Wa kulla dhalalatin bin nar Ikhwanifillah azanillahu iyakum Darsuna al-laylah Sayyikun an babil'aniya Para hadirin yang dirahmatik Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji dan syukur senantiasa Kita peranjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala Limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan Kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada suri turan kita Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali dan demikian juga orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak seperti biasa kita membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala salah seorang imam besar dari Madhab Syafi'i, yaitu madhab yang masyhur dan tersebar di tanah air kita Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Kita telah membahas tentang masalah Abu Abu'lmiyah Yaitu bab-bab yang berkaitan dengan Air, sekarang kita masuk Pada bab Al-Aniyah, yaitu bab Yang berkaitan tentang Bejana-bejana, ya Tentang periuk, bejana, piring, gelas Dan yang lainnya Bab ini ya, Dibawakan oleh Al-Hafi Ibn Hajar Rahimahullah setelah babul miyah Setelah bab tentang air Karena Seorang tak Menggunakan air Dia harus meletakkan air tersebut Di bejana Entah diletakkan di periuk atau di Ember atau yang lainnya Oleh karenanya perlu kita membahas tentang Babul aniyah Hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-aniyah Terutama para ulama khilaf tentang masalah bagaimana jika seorang berwudu dengan air yang diletakkan di bejana yang terbuat dari emas atau perak. Maka di situ ada khilaf di antara para ulama. Oleh kerana kita nanti akan membahas tentang ya aniyah, tentang bejana atau tempat, ya wadah, tempat meletakkan air. Apa yang terbuat dari emas, bagaimana kalau terbuat dari perak, bagaimana kalau bercampur dengan emas dan perak, bagaimana kalau terbuat dari kulit binatang. Bagaimana kalau terbuat dari uh, kulit binatang yang sudah jadi bangkai kemudian disamak? Bagaimana juga kalau terbuat dari kulit binatang yang asalnya haram untuk dimakan seperti misalnya kulit harimau atau kulit buaya yang kemudian dijadikan ya tempat air misalnya? Maka ini akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang perlu kita ingat ada keadaan umum yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya. Al-aslu fil-aniyah adalah al-hilwat taharah. Asalnya segala yang berkaitan dengan bejana, asalnya adalah halal dan suci. Jadi ya, ini berkaitan dengan seluruh perkara-perkara yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karenanya para ulama mengatakan satu kaidah Al-aslu fil-asyah al-ibahah. Asalnya hukum atas segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, asalnya halal dan boleh dimakan. Dan suci. Asalnya halal boleh dimakan dan suci. Sampai ada dalil yang menajiskannya atau sampai ada dalil yang dalil yang mengharamkannya. Asalnya seluruh yang ada di atas muka bumi ini boleh digunakan. Sampai ada dalil yang mengharamkan penggunaannya. Oleh karenanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ku. Ini kaedah yang penting kita punya kaedah dasar. Asalnya segala sesuatu di atas muka bumi ini, ya, halal. Dan juga boleh digunakan Dan suci Sampai ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ma fil ardi Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi Seluruh yang ada di atas muka bumi ini Asalnya diciptakan oleh Allah untuk kalian Ma Di sini adalah isim mausulah Yang dalam kaedah usul fikih Memberikan faedah keumuman Artinya semua yang di atas muka bumi ini Diciptakan oleh Allah untuk kalian Kemudian Allah tekankan dengan kalimat jami'an seluruhnya Jadi ada dua penekanan Keumuman dari sisi ma mausulah Dan dari kalimat jami'an Yang ini menekankan bahwasannya seluruh Yang ada di atas muka bumi Ini asalnya halal Asalnya boleh digunakan Dan asalnya suci sampai ada dalil Yang mengeluarkan dari hukum asal ini Sekarang kita membahas tentang uh, Hukum makan dan minum dari bejana atau wadah atau piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak al hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram membawakan sebuah hadis An Hudzaifah Ibnu Yaman dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhumah Kala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddhah Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Walacakulu fisihafihah dan janganlah kalian makan dari piring-piring ya, yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahalahum fit dunya, walakum filakhirah. Sungguhnya emas dan perak itu atau bejana banyak yang terbuat dari emas dan perak, piring yang terbuat dari emas dan perak, lahum fit dunia. Itu bagi orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhir Adapun kalian bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk kalian tapi di di akhirat. Hadis ini tidak dilakukan lagi akan keshahihannya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah muttafaqun alaih yaitu sahih diriwayatkan oleh al Imam Bukhari dan Al-Imam al Muslim dalam sahih mereka berdua. Sebelum kita membahas tentang isi hadis ini, kita perlu mengenal perawi hadis ini yaitu Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma yang beliau dan ayahnya Al-Yaman Huthayfah dan ayahnya Al-Yaman. Dua-duanya adalah sahabat Nabi Alaihi SAW. Ya, ayahnya Al-Yaman meninggal dalam perang Uhud. Karena salah dibunuh oleh sebagian kaum muslimin. Disebutkan bahwasannya. Tadkala terjadi perang Uhud dalam sejarah. Disebutkan. Tadkala terjadi peristiwa perang Uhud. Karena ayahnya Huthayfah sudah tua. Maka Rasulullah SAW menugaskan. Ayahnya yaitu Al-Yaman untuk berjaga di kota Madinah. Bersama salah seorang. Temannya yang sama-sama sudah berusia lanjut Kemudian berangkatlah kaum muslimin untuk berperang dalam perang Uhud Di antaranya Hudaifah ikut perang dalam Perang Uhud Rupanya setelah terberjalan peperangan Al-Yaman Berbincang-bincang dengan temannya tadi Yang ditugaskan di Madinah Sehingga terbetik dalam hati mereka untuk mati syahid Kita ingin mati syahid Maka berjalanan mereka Menyusul kaum muslimin di perang Uhud Rupanya setelah mereka Masuk dalam peperangan Kemudian terjadi apa yang terjadi? Tatkala kaum Muslimin, ya, kaum Muslimin ya, melanggar perintah Nabi SAW sehingga mereka turun dari Jabal Rumat, pasukan pemanah. Kemudian akhirnya dibunuhlah sisa pasukan pemanah yang diatasnya. Tatkala kaum Muslimin sedang sibuk mengumpulkan barang rampasan perang, tiba-tiba kaum Musyrikin menyerang dari dua arah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang tatkala itu masih kafir. Yang tadinya peperangan dari satu arah kaum Muslimin dan kaum Musyrikin dari satu arah tatkala penjaga di atas gunung Jabal Rumah turun maka kaum musyrikin sebagian mereka memutar sehingga menyerang kaum muslimin dari dua dua arah sehingga tatkala itu terjadi hal yang mengagetkan mereka sehingga mereka bingung terkadang siapa musuh siapa lawan akhirnya yang jadi korban di antaranya adalah Al Yaman ayahnya Hudzaifah bin Al Yaman maka mereka pun membunuh Al Yaman mereka menyangka ini adalah seorang musyrik tatkala mereka akan membunuh maka Hudzaifah berteriak dari jauh abi amsikuk kata mereka kata Hudzaifah, "Berhenti itu ayahku." akan tapi mereka sudah karena dalam keadaan kalut, akhirnya mereka pun membunuh Al-Yaman ayah Hudzaifah radhiyallahu taala anhu sehingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian akhirnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu memaafkan kaum muslimin dan menjadikan diyahnya, diyah ya, salah bunuh terhadap ayahnya diberikan kepada kaum muslimin. Itu Al-Yaman ayahnya Hudzaifah. Adapun Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dikenal dengan Sahibu Sir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahabat Nabi yang mengetahui rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk dan kemudian ada sebagian orang-orang munafik yang ingin buat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bongkar rahasia mereka. Di antaranya Allah menyebutkan nama-nama mereka karena tidak semua orang munafik diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'lamuhum kata Allah subhanahu wa ta'ala engkau tidak mengetahui siapa mereka. Orang-orang munafik ada yang Nabi tidak tahu karena Nabi tidak mengetahui isi hati Manusia. Nabi tidak tahu isi hati manusia. Apakah dia munafik atau tidak? Kalau dia menampakkan Islam, Nabi tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di antara rahmat Allah. Allah mengabarkan kepada Rasulullah tentang sebagian nama-nama orang munafik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu hal ini kepada Hudayfa. Wahai Hudayfa, ada orang-orang munafik, sifulan, sifulan, sifulan, sifulan. Sehingga, ya, diketahui Hudayfa mengetahui rahsia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Huseyfa banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah yang diceritakan oleh Nabi kepada Huseyfa radhiyallahu taalaanhu. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu, tatkala setelah meninggalnya Nabi saw. Kalau ada orang yang meninggal dunia dan diragukan keislamannya, maka Umar menunggu Huseyfa. Apakah Huseyfa solat menyolatkan orang tersebut atau tidak? Kalau Huseyfa menyalatkan orang tersebut, berarti dia bukan orang munafik dia orang Muslim. Tetapi kalau Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ternyata tidak menyalatkan orang itu, berarti ini orang munafik. Satu saat ada orang meninggal dunia dan ternyata tidak disalatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bin Khattab pun ya mendatangi Hudzaifah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ya Hudzaifah, al sammani mimma sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-munafiqin?" "Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang-orang munafik?" kata Hudza tidak ya Umar dan saya tidak akan mengabarkan orang lain setelah engkau artinya lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sudah dijamin masuk surga yang senantiasa keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala Umar bin Khattab dalam keadaan sekarat-sekaratul maut telah ditikam oleh ditikam oleh Abu Lu'lu' Lu al-Majusi di datang Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib kemudian memuji memuji Umar radhiyallahu taala RA, anhu dan mengatakan terlalu sering saya mendengar Nabi mengatakan dha ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar kata Ali bin Nabi Ta'al wahai Umar saya sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan saya pergi masuk satu kampung saya bersama Abu Bakar dan Umar dan saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar artinya Rasulullah Abu Bakar dan Umar ini tiga sahabat yang sangat dekat ini menunjukkan kedekatan mereka oleh karenanya meskipun demikian meskipun Umarlah sahabat dekat Nabi SAW dan sekarang Allah tetap mengabadikan persahabatan mereka bahkan di kuburan ya Kedua sahabat ini Abu Bakar dan Umar bergandengan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah orang yang pede, yang kemudian tatkala sudah dikabarkan oleh Nabi masuk surga kemudian dia pede, kemudian dia merasa ujub tidak tetapi dia tetap merasa takut. Oleh karenanya tatkala ada orang yang tidak disalati oleh Hudzaifah bin Yaman, maka datanglah Umar kemudian bertanya, "Ya Hudzaifah, apakah saya termasuk orang" yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik kata huzaifah tidak tentu tentu saja tidak justru umar bin khattab adalah orang yang paling keras terhadap orang-orang munafik huzaifah bin yaman ya meninggal di beliau ditugaskan oleh umar al-madain madain itu di daerah di dekat sungai dujlah dan terletak dekat dengan kota Baghdad dia jadi pemimpin di sana dan akhirnya meninggal dunia di Daerah sana. Rodhiyallahu Taala Anhu. Kita bicarakan asal usul hadis ini, sebab ulurut hadis ini. Hadis ini diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana telah kita sebutkan. Disebutkan, ya. Suatu saat dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia berkata, Annahumkanu indah Uthayfa. Ketika itu mereka sedang bersama Uthayfa binul Yaman. Rodhiyallahu Taala Anhuma. Fasasqa, maka Uthayfa pun minta untuk didatangkan air minum. Fasaqahu Majusi ada seorang Majusi ya, yang dibawa kekuasaan kaum muslimin tatkala itu kemudian mendatangkan air minum untuk diberikan kepada Hudzaifah. Hudzaifah pemimpin tatkala gubernur atau bupati intinya dia pemimpin daerah situ. Falama wudhi alqadah fi yadihi ramahu bihi. Tatkala dihidangkan gelas kepada Hudzaifah untuk diminum, ternyata Hudzaifah melemparkan gelas tersebut, melempar gelas tersebut. Ternyata gelas tersebut terbuat dari emas atau perak. Kemudian Hudzaifah berkata, "Laula anni nuhituhu ghayra marratin wala marratain." Kalau bukan karena saya pernah dilarang oleh Nabi sekali atau dua kali. Nabi pernah melarang untuk makan dan minum dengan menggunakan gelas atau bejana atau piring terbuat dari emas dan perak. Kata Hudzaifah, "Walakinni samiitu Nabi sallallahu Akan tetapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La talbasul harir wala dibaj." Janganlah kalian para lelaki menggunakan kain sutra haram bagi lelaki menggunakan kain sutra. Wala dibaj demikian juga diharamkan untuk menggunakan dibaj. Dibaj adalah baju yang terbuat dari kain sutra yang halus. Yang terbuat dari kain sutra yang yang halus Rasulullah SAW suatu hari pernah mengambil sutra dan emas dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dua perkara ini muharramun ala dhukuri ummati. Diharamkan bagi para lelaki dari umatku. Dan dihalalkan bagi kaum wanita dari Umatku, oleh kerana para lelaki tidak boleh berhias atau menggunakan emas dan juga tidak boleh menggunakan kain sutra. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala Ta Shrobu Fi Aniyatil Zahab dan janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas, fiddah. dan jangan kalian minum pula dari bejana yang terbuat dari perak. Wala Cakulu Fi Siha dan janganlah kalian makan dari piring-piring atau tempayan yang terbuat dari emas dan perak." Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha lahum fid dunya wa fil akhirah. Sungguhnya emas dan perak bejana yang terbuat dari emas dan perak ini adalah untuk orang-orang kafir di dunia. Silakan mereka bersenang-senang, ya bergaya-gaya, berhidup mewah, gaya hidup mewah dengan menggunakan emas dan perak sebagai bejana mereka. Wa fil akhirah. Adapun bagi kita kaum mukminin adalah di akhirat tempatnya itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, lahum fid فِي fa فَإِنَّهَا لَهُمْ fid الدُّنْيَا Sebenarnya, emas dan perak ini, bejana emas dan perak adalah untuk mereka. Hum di sini jelas orang-orang kafir. Meskipun tidak disebutkan sebelumnya dalam hadis ini. Akan tetapi dalam uslu bahasa Arab, kalau dhamir kata ganti tersebut, telah diketahui siapa maksudnya, maka sudah dipahami. Dan ini terkadang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Ar-Rahman, Allah SWT berfirman, kulman 'alayha fan semua yang ada di atasnya akan sirna nya ini maksudnya apa dunia sudah paham orang meskipun tidak sebelumnya tidak disebutkan tentang dunia tapi orang sudah paham nya di sini maksudnya apa dunia contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan nabi Sulaiman alaihisalam yang asyik melihat kuda sampai akhirnya matahari terbenam kata nabi Sulaiman dalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an Fakahal, inni ahabatu hub al khairi anzikirabbi, hatta tawarat bil hijab. Kata Nabi Sulaiman, akubun ya, disibukkan ya dengan ya melihat kuda-kuda tersebut sehingga saya lupa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hatta tawarot bil hijab. Tawarot di sini sampai terbenam, sampai hilang dari pandangan. Siapa yang hilang? Maksudnya matahari, meskipun tidak disebutkan sebelumnya. Demikian juga dalam hadis ini. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fainaha lahum fid dunya sungguhnya emas dan perak ini bejana emas dan perak adalah untuk mereka maksudnya adalah orang-orang orang-orang kafir di sini bukan dipahami bahwasanya orang-orang kafir halal menggunakan bejana emas dan perak bukan demikian ikhwani fillah zaniyallahu yakum para ulama telah menjelaskan di antara syekhul islam min taimiyah rahimahullah bahwasanya orang-orang kafir diharamkan mereka ya untuk menikmati kenikmatan dunia ini seluruh kenikmatan yang mereka rasakan dunia ini akan dihisap oleh Allah subhanahu taala pada hari kiamat kelak. karena Allah ciptakan adalah untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh menggunakan, tapi penggunaan mereka pada hukum akhirat hukum Allah tidak halal, dan mereka akan dihisap setiap kenikmatan yang mereka rasakan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan mereka kita pun akan ditanya. Sumbalatus aluna yahumailin aninaim. Kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan yang kalian rasakan ini orang mukmin ditanya apalagi orang, orang kafir asalnya mereka tidak halal menggunakan benda-benda tersebut ya, dan mereka akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat kemudian ikhwani fillah saniyallahu iyakum kenapa dikatakan bahwasanya ini adalah boleh bagi mereka artinya kata nabi falahum in fa innaha lahum biddunya ini adalah buat orang-orang kafir kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala karena asalnya orang-orang musyrikin orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang jauh dari penyembahan kepada Allah, jauh dari obudiah. Karena kemewahan seperti ini memiliki jangankan bayangkan punya piring dari emas, bejana dari emas, ya. Bahkan saya lihat ada di zaman sekarang ini yang buat, ya sebagian bahkan ada barang-barang yang di kamar mandi dibuat dari emas, ya. Ini buat apa? Ini bertentangan dengan Bertentangan dengan sifat rendah, sifat taqwa. Seorang umat hanya taqwa. Seorang mukmin hendaknya memiliki tidak merasakan dunia ini adalah kenikmatan utama tidak. Orang-orang seperti orang kafir ini mereka tahu bahwasanya kenikmatan mereka adalah di dunia sehingga mereka puas-puaskan. Kenikmatan mereka di dunia ya, mereka memuaskan diri mereka dengan segala bentuk kenikmatan. Dan ini bertentangan dengan seorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah sementara. Jangan sampai mereka tertipu dengan dunia. Dan ini bertentangan dengan ya, sikap muslim yang seharusnya. Oleh karenanya, diharamkan bagi orang-orang Muslim untuk menggunakannya di dunia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahasinya Rasulullah SAW dari hadis Al-Barak bin Azib, Rasulullah SAW melarang dari tujuh perkara, diantaranya katakan disebutkan wahani shurbi fil fitza, fa innu man shurb fiha fil dunya, lam yashurb fiha fil akhirah. Rasulullah SAW melarang untuk minum dari cangkir atau gelas yang terbuat dari perak kenapa? kata Nabi SAW فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا barang siapa yang minum dari cangkir yang terbuat dari perak di dunia لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْأَاشْرَ dia tidak akan minum dari di akhirat kelak. oleh karenanya para ulama juga menyebutkan di antara illah sebab kenapa diharamkan kaum muslimin untuk makan dan minum dari bejana atau cangkir yang terbuat dari emas dan perak karena itu adalah khusus untuk orang-orang yang masuk di surga. Dan barang siapa yang makan dan minum dari emas dan perak, maka dia bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Dia bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man syariba al-khamra fid dunya, lam yasrubha fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. "Man labisa al-harira fid dunya, lam yalbasu fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Memakai pakaian terbuat dari sutra bagi kaum lelaki dia tidak akan pakai di akhirat. Kemudian kata Nabi saw. Mansyriba fi aniyatidha habi walfilzah lam yasrof fi hima fi hima fi Barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak di dunia maka dia tidak akan minum di akhirat. Kemudian kata Nabi saw. Libasu ahliiljannah wa aniyatu ahliiljannah ya wasyrobu ahliiljannah. Kata Nabi saw. Kenapa? Karena khamr adalah minumnya penduduk surga karena harir sutra adalah pakaiannya penduduk surga dan emas dan perak adalah bejananya penduduk surga barang siapa yang menyegerakan tidak sabar, sehingga dia gunakan di dunia, dia minum khamar di dunia, dia tidak akan minum di akhirat, kita tahu bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhirat, ada sungai yang terbuat dari khamar anharun min khamrin laddatil lisharibin kata Allah subhanahu wa ta'ala di surga ada sungai-sungai yang isinya adalah bir yang lezat untuk diminum bayangkan, sungai isinya apa? Bir, tapi birnya tidak bikin mabuk, tidak seperti, tidak bikin mabuk, tidak, tidak bikin kepala pening, tidak bikin perut sakit. Ya, yatanazau na fiha kaasan, la laqum fiha walla taafim. Kata Allah Subhanahu wa Taala, mereka penduduk surga, mereka minum minum bir, minum khamar dari gelas-gelas. Ya, la laqum fiha walla taafim. Meskipun mereka minum bir yang banyak, ya, mereka tidak mengu mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata sia-sia saja tidak mereka ucapkan. Apalagi kata-kata yang menatangkan dosa menunjukkan mereka tidak terkena dengan sakit kepala, tidak perut mereka tidak sakit, bayangkan mereka bisa berenang di sungai Khomer, sungai Bir, berbeda dengan Bir yang ada di dunia yang rasanya tidak enak kemudian bikin kepala pening kemudian bikin perut sakit, setelah itu jadi seperti orang gila oleh karenanya para ulama mengatakan sungguh heran dengan orang-orang yang dia akarnya sehat dia rela untuk dijadikan bersama, dianggap seperti orang-orang gila, kenapa dengan minum Bir? Setelah dia minum bir, dia seperti orang gila. Sampai ada seorang mufassir mengatakan, ada orang yang setelah dia minum bir, kemudian dia buang air kecil, kemudian dia wudhu dari air kecilnya tersebut, dia wudhu, kemudian dia mengatakan, dia baca doa, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hadha wa afana. Segala puji bagi orang telah menghilangkan dari kami kotoran, padahal dia baru baru berwudhu dengan air kencingnya. Ya. Oleh karenanya, barang siapa yang bersegera, seperti orang kafir, Adzhabatum toi ibatikum fi hayat fi hayatikum dunia. Wasdamtaatum biha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian telah menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian tatkala di dunia, menyegerakan. Kalian telah bersenang-senang dengan kebaikan-kebaikan tersebut tatkala di dunia. Di akhirat tidak kalian dapatkan minum bir di dunia silakan, di akhirat tidak dapat. Menggunakan emas dan perak di dunia silakan, di akhirat tidak dapat. Pakai pakaian sutra di dunia silakan, di akhirat tidak tidak dapat. Karena ini diantara ilah sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama Kenapa kita diharamkan untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak Ada khilaf diantara para ulama bagaimana jika bejana tersebut tidak emas murni Artinya ada bagian misalnya misalnya emasnya cuma 20% Emasnya cuma 30% Ya, Allah alhamdulillah mending kita hati-hati kita jauhi ya Karena ada sebuah hadis yang dikhilafkan oleh para ulama tentang sanatnya dan dihasankan oleh Syekh bin Basrah rahimahullah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man syariba min ina'in min na'in dhahabin aw fiddatin aw ina'in fihi syai'un min dhalik fa inna ma yujarjilu fi batnihi naru jahannam barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak atau bejana yang di situ ada sedikit dari ada bagian dari emas dan perak tidak murni Maka sungguhnya dia telah menyalakan api dalam perutnya. Ini hadis meskipun khilaf diantara para ulama, namun dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Basrahimahullah. Basrah Dan untuk kehati-hatian kita jauhi Ya benda-benda yang di situ ada campuran emasnya. Ya Maka kita kita jauhi, jangan kita jangan kita uh, gunakan. Infaqul filah saniyallahuliyakum. Kemudian para ulama khilaf sekarang. Permasalahan berikutnya difilah oleh para ulama. Apakah Larangan untuk menggunakan emas dan perak Hanyalah untuk makan dan minum saja Artinya yang lain boleh digunakan Misalnya kita punya emas Kita punya perak ya Kita gunakan untuk untuk meletakkan sesuatu Misalnya untuk rak buku kita buat dari emas Rak buku dibuat dari apa? Dari emas misalnya Bukan untuk makan dan minum Tapi emas untuk kita pasang di rumah Untuk digunakan hal-hal yang lainnya Atau misalnya kita punya bejana, tapi tidak kita gunakan untuk makan dan minum. Untuk menampung air misalnya. Untuk menampung air air keran. ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Ini dikhilaf diantara para ulama. Sebagai ulama, bahkan banyak ulama, yang menyatakan bahwasannya larangan, hanya mencakup larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Selain itu, ya tidak dilarang. Selain itu tidak dilarang. Seorang kalau punya bejana, tari emas dan perak tapi tidak digunakan untuk makan dan minum, maka ini tidak diharamkan. Mereka berdalil dengan zahir hadis. Mereka berdalil dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا tashrabu kemudian ولا ta'kulu." Janganlah kalian minum, janganlah kalian makan. Berarti larang cuma makan dan minum. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam As-Sonnani dalam kitabnya Subul Salam, kemudian Asyaukani dalam Nail Authar, demikian juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu dalam Syarh Al-Muntah akan pendapat ini wallah alam bisawab ya kurang hati-hati lebih lebih hati-hati kita berpendapat dengan pendapat yang mengharamkan siarah mutlak kenapa karena nabi sallallahu alaihi wasallam takala mengatakan la tashrabu wala ta janganlah kalian minum dan janganlah kalian makan kalian makan rasulullah sallallahu mengatakan dengan kalimat tersebut karena inilah yang biasanya digunakan oleh orang masyarakat biasanya menggunakan bejana untuk makan dan minum oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan jangan kalian makan dan jangan kalian minum ini mimbari tergelit artinya kebiasaannya digunakan untuk itu namun bukan berarti selain itu dihalalkan saya ulangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kalian minum dan jangan kalian makan ini adalah mimbari tergelit karena kebanyakan mereka biasanya bejana bejana itu di, dominannya digunakan untuk makan dan minum takel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan makan jangan minum bukan berarti selain itu Dihalalkan. Dan ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna alladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman Innama ya'kuluna fi butunihim nara Wasayaslauna sa'ira Dalam surah An-Nisa kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim Dengan cara yang haram, dengan kezoliman Innama ya'kuluna fi butunihim nara Sungguhnya telah, mereka telah memasukkan dalam perut mereka api dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. dalam ayat ini Allah mengatakan orang-orang Al yang makan harta anak yatim dengan kefaliman tetapi kita tahu bahawa yang diharamkan bukan cuma makan harta anak yatim diharamkan juga menggunakan harta anak yatim dengan cara yang haram diambil misalnya dibelikan yang lainnya meskipun tidak digunakan untuk dimakan oleh karenanya yang pendapat yang lebih hati-hati adalah mengharamkan uh, segala penggunaan emas dan perak dalam rangka untuk ya baik untuk makan dan minum atau demikian juga misalnya untuk menggunakan rak buku misalnya ini tidak perlu ini kemewahan yang berlebihan berlebi dan tidak pantas bagi seorang muslim apalagi dalam satu hadis dalam hadis uh, yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jannatani min fiddatin aniyatuhuma aniyatuha Aniyatuhuma wa ma ada dua surga yang terbuat dari perak yaitu bejana-bejananya terbuat dari perak dan apa-apa yang terbuat apa-apa yang terdapat dalam surga tersebut juga terbuat dari perak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min dhahabin aniytuhuma min dhahab wa ma fiihima. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi dan ada juga dua surga yang terbuat dari emas. Bejana-bejananya terbuat dari emas dan apa-apa yang terdapat dalam surga juga terbuat dari dari emas. Ini dalil yang tegas bahwasanya Setelah kita katakan tadi, kenapa kita tidak boleh menggunakan emas dan perak karena itu adalah perhiasannya penduduk surga. Ya. Barang siapa yang makan dan minum dari emas dan perak di dunia, maka dia tidak akan minum dan tidak akan makan dan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak di akhirat. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan ada dua surga yang terbuat dari emas, bejana bejananya dan juga apa yang terdapat dalam surga tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya yang ada di surga yang terbuat dari emas dan perak bukan hanya bejana-bejana tetapi selain bejana juga terbuat dari emas dan dan perak oleh karenanya ini semakin menguatkan dalil bahwasanya tidak boleh kita menggunakan emas dan perak bukan hanya masalah bejana selain bejana juga tidak boleh ya, seperti membuat rak-rak dari emas ya membuat apa apa yang terbuat dari emas patung dari emas misalnya ini tidak tidak di, tidak diperbolehkan karena ini adalah perhiasan penduduk surga barang siapa yang menyegerakannya di dunia dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Allah alam Ifani billahi ta'ala wa iyyakum, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala dari Ummu Salamah qalat. Qala Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, yashrabu fi ina'il fidhdhati innamma yajrjulu fi batni nar jahannam." Katana Rasulullah s.a.w alaihi barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari perak Sungguhnya dia telah menyalakan api. Menggoyang-goyangkan api dalam perutnya. Api neraka Jahannam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yang hadis ini menunjukkan bahawasanya makan dan minum. Menggunakan bejana dari emas dan perak termasuk dosa besar. Bahkan terancam dengan api yang, di, yang dimasukkan dalam perut. Kita tahu di antara definisi dosa besar kata para ulama. Dosa besar adalah suatu dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. ada sebutkan barang siapa yang melakukan demikian maka terlaknat. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka sahabat bertanya, bagaimana seorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Yaitu dia melaknat dua orang tua temannya, maka temannya pun akhirnya melaknat kedua orang tuanya. Ini dosa besar karena ada laknat. La'anallahu masa misalnya la'anallahu man dzabaha li ghairillah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, yang menyembelih kepada jin, dosa besar, bahkan merupakan kesyirikan Misalnya Jabir bin Abdullah mengatakan, 'La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidehi wa qaulhum sawa'. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan nasabahnya dan orang yang menjadi penulis, ya, transaksi riba dan juga yang menjadi saksi transaksi riba tersebut, kata Nabi SAW dosanya semuanya sama. Ini dosa besar karena ada laknat di situ. Contohnya juga di antara dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam dengan ya hukum had. Misalnya mencuri di dunia di penggal tangannya, kemudian berzina dirajam atau dicambuk misalnya. Ini dosa-dosa dosa-dosa besar. Demikian juga dosa-dosa yang diancam khusus dengan neraka jahanam. Ya. Diancam khusus dengan neraka jahanam ini juga merupakan dosa dosa besar, diancam dengan azab kubur misalnya. Seperti hibah diancam dengan adab kubur seperti seorang yang dia ketika buang air kecil tidak bersih sehingga masih ada tersisa di pakaiannya, di celananya ini juga diancam dengan adab kubur demikian juga diantaranya makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna ma'yujarji rufi batunihinah roja'anam. Alladhi ashrobumin aniyatil aniyatil fitbah. Barangsiapa yang minum dari bejana terbuat dari perak Inna ma'yujarji ru. Sungguhnya dia menyalahkan ujarji itu suara air yang kalau kita tumpahkan ke dalam gentong akan bunyi prr gitu bunyi-bunyi air. Tapi bukan bunyi air sekarang, bunyi apa? api. Artinya dikobarkan oleh Allah dalam perutnya. Jadi ini ini sangat mungkin karena Allah menyebutkan diantara azab yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang masuk dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, allati tattaliu ala al-afidah, yaitu neraka yang masuk dalam dada-dada, dalam jantung-jantung. Jadi disebutkan oleh dalam hadis-hadis yang sahih Bahawasanya penduduk neraka jahannam Akan dibesarkan tubuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada di antara mereka Yang giginya seperti Jabal Uhud ya, Besar badannya Dalam rangka apa agar api itu bisa Membakar mereka dengan detail Seluruh organ-organ tubuh mereka akan dibakar Dengan api tersebut Dibesarkan tubuhnya oleh Allah bukan untuk dimuliakan Tapi agar api neraka jahannam Bisa masuk dalam seluruh tubuhnya Oleh karena Allah berfirman Yaitu api yang masuk dalam Jantung mereka mereka hidup dan tidak mati, sementara jantung mereka dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi masalah perut. Mudah bagi Allah memasukkan api dalam perut. Dibakar bagian luar dan juga dibakar bagian dalam tubuh mereka. Barang siapa yang makan dan minum dari dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka diancam dengan neraka jahannam yang akan Allah kobarkan dalam perutnya. Ini menunjukkan bahwasanya, memakan uh, dan minum dari bejana terbuat dari emas dan perak merupakan dosa besar kemudian hadis terakhir yang ini kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hukum bejana yang terbuat dari kulit bejana yang terbuat dari kulit ya kulit bangkai misalnya kemudian disamak di perkaranya lebih ringan jika ternyata kulit bangkai tersebut terbuat dari bangkai hewan yang bisa dimakan seperti sapi misalnya atau kuda misalnya, jadi dibangkai kita tahu bangkai itu najis bangkai itu najis, tak kala sudah disamak digunakan bahan-bahan kimia sehingga menghilangkan uh, apa namanya, hal-hal yang lendir-lendirnya yang rutubatnya dihilangkan maka kemudian digunakan misalnya menjadi tempat air misalnya atau tempat makanan misalnya kulit kuda atau kulit sapi atau kulit kambing misalnya, ini perkaranya masih ringan yang jadi masalah bagaimana kalau dibuat dari kulit singa misalnya atau kulit misalnya eee uh, Kulit buaya, kulit buaya dijadikan tas misalnya, atau dijadikan ikat pinggang, ya. Ini bagaimana hukumnya? Akan kita bicarakan pada kesempatan yang singkat ini. Tuhannya Bilaazanil Allahu Yakum. Al Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma. Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza dubi wal ihabu faqad tahur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika kulit telah disamak maka telah suci jika kulit telah disamak maka telah suci kemudian katalah Hajar, wa indal ah. dan direwetkan juga oleh empat orang ashabu sunan siapa ashabu sunan yaitu alimam Abu Daud dalam sunannya alimam Mitirmid dalam sunannya kemudian juga alimam Ibn Majah dalam sunannya dan alimam Nasai dalam sunannya jadi dalam lafal -la yang lain yang direwetkan oleh empat imamim dalam kitab-kitab sunnah mereka Rasulullah sallallahu bersabda ayyuma ihabin dubb kulit mana saja yang disamak faqad tahur maka telah telah suci Hadis berikutnya dari Salamah ibnul Muhabbib radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibabu juludil maitati tuhuruha Kata Nabi sallallahu wasallam menyamak kulit Bangkai, kita tahu bangkai hukumnya najis ya. Menyamak kulit bangkai adalah Mensucikan kulit tersebut Artinya apa? Bangkai asalnya hukumnya najis Orang kalau pegang bangkai tangannya harus dicuci Inilah beda antara bangkai dan tidak bangkai Ada ayam yang kita sembelih Bismillah kita sembelih Ayam ini Halal dan boleh dimakan dan tidak najis Boleh dimakan Tapi ada ayam yang mati tidak disembelih Atau disembelih tidak mengucapkan Bismillah Maka ayam ini meskipun sama-sama dagingnya, tapi dihukum beda oleh syariat. Ayam ini darahnya sama-sama dikeluarkan. Tapi tidak mengucapkan bismillah. Maka ayam yang kedua yang disembeli tidak mengucapkan bismillah, jadilah bangkai. Hukumnya najis. Disentuh maka kita kalau ada lendir-lendirnya maka kita harus cuci tangan kita. Karena hukumnya najis. Apalagi dimakan tentunya tidak boleh. Tapi bagaimana kalau kita menyamak kulitnya? Kata Rasulullah SAW, Dibagu juludil ma'itati tuhuruhah. Menyamak kulit bangkai itu adalah mensucikan bangkai tersebut, sehingga tadinya najis menjadi tidak tidak najis. Dan hadis yang berikutnya An Maymunah radhiyallahu anhu ma dari Maymunah istri Nabi saw beliau berkata Marra Rasulullah saw bishatin juruna. Suatu saat Nabi saw melewati ada seekor kambing yang sudah jadi mayat, ditarik digeret oleh sebagian sahabat. Rasulullah melihat mereka menggeret. Kambing tersebut mungkin mau dibuang karena mayat sudah jadi bangkai. Fakola lawak kustom iha Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. So, mengapa kalian tidak mengambil memanfaatkan apa namanya kulitnya? Memanfaatkan apa? Kulitnya. Fakalu inna ya Rasulullah. Ini sudah jadi bangkai. Sudah jadi bangkai. Ya. faqala yutohhiru hal mau walqarhu. Sungguhnya bangkai tersebut kulitnya tadi akan disucikan dengan air yang dicampur dengan al-qaraf. al -qarat. Qarat itu adalah semacam ya bahan yang dibuat dari tumbuhan tertentu digunakan untuk menyamak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau disamak maka sudah sudah jadi suci. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Akhrajahu Abu Daud wa nasai Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Yang dimaksud dengan menyamak ikhwan fillah para hadirin rahimakumullah Subhanahu wa taala yaitu Proses pengolahan kulit Dengan menggunakan bahan-bahan tertentu Yang dengan bahan-bahan tertentu tersebut Bisa menghilangkan lendir-lendir dari kulit tadi Dan menjadi kering Baik dengan metode zaman dahulu Yang mungkin disamak, di apa, digosok-gosok Dikasih apa, enggak tahu ya, Ada yang tahu dikasih apa kalau orang ingin samak kulit Kalau kulit menjadi menjadikan rebana itu Bagaimana caranya? Dikasih apa biar kering? Dikasih bahan apa? Kapur, ya mungkin dikasih kapur ya Apalagi zaman sekarang ada ya ada bahan-bahan kimia modern lebih mudah untuk menghilangkan ya lendir-lendir yang dari kulit tersebut kemudian dijemur dikeringkan sehingga siap untuk digunakan entah digunakan menjadi alat uh, alat untuk menyimpan air atau yang lainnya ya dan ini sudah tidak najis lagi karena setelah disamak hilang lendir-lendirnya dan sudah tidak najis lagi. Bismillahirrahmanirrahim Para ulama khilaf tentang masalah masalah ini, bagaimana hukum menyamak kulit bangkai, bahkan disebutkan oleh uh, al-imam rahimahullah dan yang lainnya, sampai ada tujuh pendapat dalam masalah ini ada yang mengatakan, seluruhnya kalau sudah disamak halal tidak jadi masalah, artinya bukan halal dimakan tapi sudah suci, kenapa? karena lendirnya sudah hilang, yang jadi bikin najis adalah lendir oleh karenanya terutama sebenarnya mengatakan, misalnya mazad Malikiyah, mengatakan bahwasanya. Rambut, ya, rambut babi dan rambut anjing tidak najis. Kenapa? Karena di situ tidak ada pembuluh darah, tidak ada kehidupan. Kalau kita cukur rambut anjing dia tidak kesakitan. Sebagainya rambut kita, rambut kita kalau dipotong dia tidak sakit. Ya, kalau sakit kalau dicabut karena kena pembuluh. Tapi kalau dipotong tidak sakit. Dan kalau tidak ada pembuluh darah di situ, tidak ada kehidupan di situ berupa lendir-lendir, maka dia tidak najis. Demikian juga kata mereka. Tak kala kulit disamak dihilangkan seluruhnya lendir-lendirnya maka sudah hilang kenajisannya. Jadi ini berlaku umum baik hewan-hewan bangkai hewan-hewan yang asalnya boleh dimakan maupun bangkai hewan-hewan yang asalnya tidak boleh dimakan oleh karenanya kulit harimau kulit anjing kulit babi ya kalau memang bisa disamak maka tidak najis lagi. Ini pendapat segelintir kecil dari kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat Allah alam bissawab bahwasanya dibedakan antara hewan yang boleh dimakan dengan hewan yang tidak boleh dimakan. Pertama kenapa? Karena hewan yang tidak boleh dimakan atau hewan yang boleh dimakan, itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis ini. Pertama kita lihat dalilnya tentang kisah hadis Maimunah, Rasulullah marabisyatin yajrunaha. Rasulullah melihat seekor kambing yang sudah jadi bangkai yang digeret oleh para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala akhdzu biha bah?" Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Kata mereka, "Innahamaita." Ini sudah jadi bangkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ida dubi wa ihfa faqad tahur." Kalau sudah disamak jadi suci. Ini konteks hadisnya berkaitan dengan kambing. Yang kambing asalnya hewan yang asalnya bisa apa? Bisa dimakan. Dalil pertama. Jadi kalau kita melihat sebab sebab turunnya hadis ini berkaitan dengan hewan yang bisa dimakan namun sudah jadi bang, bangkai bukan dengan seluruh hewan, tidak kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahawa hanya boleh disamak adalah hewan yang boleh dimakan yang sudah jadi bangkai adalah dalam satu lafal kata Rasulullah SAW dibaguhah zakatuha menyamak kulit tersebut adalah zakatu zakatu adalah menyembelihnya kita tahu hewan kenapa hewan jadi jera kan dikatakan jadi bangkai, kambing kenapa jadi bangkai? Karena tidak disembelih di antaranya. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah. Saya bacakan dalam surat Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan-hewan yang tewas namun tidak disembelih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Haramat 'alaikumul maitatu", diharamkan atas kalian bangkai. Wa dan juga diharamkan bagi kalian darah yang mengalir, walhamul khinzir. Dan juga diharamkan bagi kalian daging babi, wama uhihlil gairillah ibih. Dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa taala juga diharamkan. Walmun khaniqatul mawquda tul mutaradiyatul Demikian juga hewan-hewan yang mati tercekik, atau hewan-hewan yang terkena lemparan batu, atau hewan-hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, atau hewan-hewan yang ditanduk oleh hewan yang lainnya. Ini mati-mati hewan tersebut tidak dengan cara disembelih. Kalau mati dalam keadaan tercekik, maka jadi bangkai. Kalau mati dalam keadaan jatuh dari tempat yang tinggi tewas, jadi apa? bangkai. Kalau mati karena ditanduk oleh hewan yang lain, jadi apa? bangkai, ya. Wal mawqudatu, ini juga kalau mati karena terlempar batu misalnya, juga jadi bangkai. Kemudian di akhir ayat kata Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma akala asabu illa ma zakkaitum." Demikian juga yang diterjang oleh binatang buas illa madzakaitum kecuali yang kalian sembelih. Artinya apa? Ada hewan jatuh dari tempat tinggi. Dia mau tewas ini. Tinggal napas ya, penghabisan. Tidak bisa diberi pertolongan apa? Jantungnya tidak itu sudah mau tewas sudah. Sebelum dia tewas kita bismillah kita sembelih jadi halal. Allah mengatakan illa madzakaitum kecuali yang kalian apa? Sembelih. Tapi kalau kita tidak sempat sembelih jadi apa? Bangkai. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan tentang sekarang yang sudah terlanjur jadi bangkai. Terlanjur jadi bangkai. Dagingnya tidak mungkin lagi. Serubuang kata Rasulullah SAW. Yang di, hanya bisa dimanfaatkan apa? Tinggal kulitnya. Tapi ini kan bangkai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW. Dengan disamaknya berarti menyembelihnya. paham? Dengan disamaknya berarti apa artinya? Ma? Menyembelihnya. Jadi menyembelih untuk menjadikan suci. Ya. Uh, kulit bangkai hewan yang bisa dimakan, itu dengan me menyamaknya, dan menyamaknya tadi, kedudukannya seperti menyemel, menyembelihnya Nabi mengatakan, dibaguha zakatuhah, menyamaknya sama dengan menyembelihnya, dari sini hadis sangat kuat, kalau hewan yang haram dimakan, kambing dan uh, anjing dan babi kalau disembelih bermanfaat tidak? bismillah anjing disembelih dimakan, manfaat tidak? Manfaat. harimau sini, bismillah disembelih Sembilannya tidak bermanfaat Babi kalau kita lakukan bismillah Tidak ber bermanfaat Jangan seperti apa Dulu saya masih kecil Saya heran sama sebagian orang islam Kamu kok pelihara Saya bilang kamu kok pelihara anjing Oh anjing saya sudah masuk islam Sudah disunat kata. So, <laughs> Tinggal Berarti boleh disemulai dong kalau sudah masuk islam Ini yang sebagian perkataan kita waktu, Karena saya gaul sama orang-orang di sana banyak orang Nasrani sehingga Sebagian orang Islam terpengaruh dengan gaya hidup orang Nasrani Mereka melihara anjing di di rumah Jadi hewan-hewan yang haram dimakan Tidak manfaat, tidak mungkin untuk disembelih Oleh karenanya Tadkarul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dibaguhat ha dibaguh ha zakatuhat ha", dengan, dengan menyamaknya adalah menyembelihnya Berarti ini menunjukkan Yang hanya boleh disamak adalah hewan yang mungkin untuk disembelih Yaitu hewan-hewan yang asalnya boleh di, dimakan Dengan demikian Hewan-hewan yang haram dimakan seperti anjing, harimau, singa, kemudian buaya, ya, itu tidak boleh kulitnya dimanfaatkan. Kulitnya tidak boleh dijadikan tas misalnya atau dijadikan apa tidak boleh, karena tidak bisa menjadi menghilangkan kenajisannya. Ini pendapat yang kuat Allah Alam Bishawab, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dan ini pendapat jumur ulama, mayoritas ulama. Dalil yang lain, ada hadis juga. Disebutkan ada beberapa hadis yang di mana Nabi saw secara nas melarang untuk memanfaatkan kulit-kulit binatang buas. Namun beberapa riwayat tersebut ada yang riwayatnya yang lemah, ada yang riwayatnya dipersilisikan dan ada riwayatnya yang lebih condong kepada riwayat yang kuat dijadikan hujah yaitu Rasulullah saw disebutkan naha anjulu disiba. Rasulullah saw melarang untuk memanfaatkan kulit-kulit binatang buas. Ini dalil tegas nas Bawasannya binatang buas kulitnya tidak boleh digunakan, tidak boleh digunakan. Hadis ini diwakilkan oleh Akhrojah Abu Daud, At Tirmidhi, Wan Nasai dan Al Hakim. Hadis ini disohkan oleh Al Hakim dan disetujui oleh al Imam Al Zahabi dalam terkhisnya, dan juga disohkan oleh Syekh Nasuhi Al Albani rahimahullah dalam siri siri terahadit as sahiha. Jadi disohkan oleh Imam Hakim dan disupport oleh Zahabi dan disohkan juga Syekh Albani rahimahullah Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an juludi as